Vem där? För 10 poäng. Jag föddes den 23 augusti 1984 i Dartford i London. Och är 29 år gammal alltså. Jag kom till Liverpool 2009. 17 miljoner pund kostade jag. Och premiären var avklarad i augusti samma år. Hemma mot Stoke och målskytt vart jag också. Mm. Andu. Andu gissar på 10. Ja, kör. ja nej, Jag kör vidare tror jag Det här, så här kan vi inte vänta, ni är många För åtta poäng Jag har spelat i det engelska landslaget sedan 2003 14 matcher i u och 48 matcher i a har det blivit hittills hoppas, hoppas mycket på att få åka med till Brasilien Men det är hård konkurrens nu i det engelska landslaget Dennis Det mm. tog en åtta där, hoppas ja. jag, hoppas jag För <laughs> två raka noller för sex poäng, här tror jag det kommer bli slåssning för många För sex poäng Min professionella karriär startade i West Ham 2002 15 matcher var det Och 8 matcher i Millwall på lån den säsongen Innan en annan Lånland klubb Köpte mig 2003 Nämligen själva sig Chelsea Men det var ingen lyckad karriärval 41 matcher och 3 mål eh, Och det var även en utlåning till Portsmouth Under min tid i Chelsea Där gick det bättre och de köpte mig senare till säsongen 2007 Ja Jag gissar på sex har du detta nu? Jag tror det Ja, jag, jag, jag, jag, Är du inte med Uga? <laughs> jag tror det jag tror jag. För fyra poäng I Pompej Som alltså så nu på påsmöt Gick det bättre 58 matcher, fyra mål på två säsonger Gjorde att Liverpool fick upp ögonen för tröja nummer fem i påsmöt 17 miljoner pund senare var jag en av Liverpools spelare Vilken glädje Även min gamla klubb Chelsea ville köpa mig Men det var Liverpool jag nu ville spela Tyvärr var tröja nummer fem upptagen i Liverpool Av dansken Agger Så det fick bli nummer två istället Men vänta har vi inte Liverpool kille? Oh, jag, jag, jag sitter och Det är ingen som kommer säga något tänkte jag Men jag ligger lite lågt Nu <laughs> ja, vill jag, jag att det är lågt Gud. Jag har svarat Har du svarat Jugga? Ja. Ja. På fyran ah, eller två fel. På fyran eller? Jörgen. Eller vadå, jag har får inte svara kanske jo, jo, och Fyran fick Fyran svara, fick svara. Ja. Jag på sex. Yes. Då tar vi två sista då två poäng. För två poäng, Liverpool vill vänta nu Och ge mig ett nytt kontrakt Och det kan man väl förstå, mycket skadad har jag varit Och Martin Kelly och Flanagan Är ju unga och hungriga på högerbackplatsen Som jag innehar när jag är frisk Jono är ett smeknamn som används på mig Ja, <laughs> Ja, Ska tio poängen an får få säga först Eh, Glenn Jonsson snyggtande snyggtande det var bra Glenn Jonsson på mig på 8 Glenn Jonsson Det är man tar den på 84 skanna man av alla 84 i ja. Liverpool <laughs> Glenn Jonsson ja, jag tog han på pengarna faktiskt Har du satt med luren uh, summa 17 <laughs> ja. miljoner mm. inte guglat Jag tyckte det lät lätt mycket pengar de ska en, också få en miljon pund om de vinner ligan Liverpool på Pär isar du rätt eller? Nej jag gissar det ett jag, flerad, jag, vem, jag, jag, jag, jag, jag har inte. Jag vet inte jag glömde mig så jag och ta bort väl Nej, men gissar du på? <laughs> nej, jag slängde ut Lucas Leiva. Och ta... nej, nej, faktiskt. han kom från Sandalen. är, typ han är yngre också. Ja, ja, ja, mycket jag tänkte ta Lukas tänkte Leiva, men jag tror att det hade för första vart han var född och var han Borås Han var inte född i London Ja, grattis Andy. Alltså, bra jobbat.